Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ua salatu wassalamu ala rasulina Muhammedu ala alihi washabbihi wa sallama taslima katira. Allahu جل وعلا falenderojm zemë për të ndihmën e dëvorë, kërkojm lavdot dhe bekimet e Allahut qon frymë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familjen e tij shokët dhe të gjitha ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Paslodime te Allahu جل وعلا falendroj edhe këshillën e bashitë më në Prishtinë imamën e xhamisë doktor Besnikun xhamatin gjithë juve që keni ardhur sonë këtë ditë që së bashku ti ndajmë disa udhëzime, disa porositë që Allahu xhënahual na ka dhëruar me to. Të nderojë Zot i Themtar me motrat e nderuara. Padoshem se njeriu kur muan një urtë veçantë E kanë lidhje me librin e Allahut te barekote ala, një frymërim pak më i ndryshëm, më i veçantë. Ado për shkak të muajit, apo shkak të gjendjes, apo shkak të angazhimit, atë përmbajnë disa faktorë që realisht e japin një rezultat pak më më të mirë, më produktiv në raport me njohjen e asaj që Allahu ka thënë. Sapo ku kështu do të mëçi. Andaj temat e shumta që Kurani trajton taj janë më të vërtet, janë më të vërtet tema që Njeriwe ka probleme me bo përzirë në durëse qëfarë temet fletë nga temat e Koranitën. Mirë po, këtë takim sëtë më tepër pojë konzërojë si takim të rikujtimit edhe një kshillës të të ligjeratës. Pra ndër dhe të mundum që edhe ta orientojnë këtë drejtimë, si kshillë, jo si ligjeratë, të ndarë nështë ta me argumente, fakte, kështë të maratë, mirë po, nështë ta më tepër e në gjojnë një, një kshillë. Edan ka dënia të ndrur dhësor dhe motra shpashara din të jetë më i gulluar e paqartë. Veçanërisht koha jonë. Në jetën e mjekur ku fatkesisht shumë gjëra janë bërë të paqarta të më gulluar. Njerëzit nuk shohin larg. Ka ndryshyrje shumë të përmë i përmbys konceptet e dhëra. Më ndihjosh citatën të vërtetën. Jo ora recim njerëz me vëre në huti që më dëgjoi ka me shku, që ka me bo, e kështu nëra. Andaj, ta kesh të qartë, ta kesh mundësi të dëllë është miren nga e keqja, dëvëridën nga e paverteta, është me dëvëridë mundësi e madhe, dhe është begatije madhe që Allah të ka dhonë, Gjelle Gjelaluhu. Për këtë begatije dhe në kam suha Allah Gjelle Walla që në fillim, të luhtim Allah në duke dhënë, e hdina së siratë të mështëqim, në uzzanë në rrugën e drejtë Të nërua dhe zënë motra, tema ma ma dhe njët tonë, tema ma ma dhe është uvzime, që Allah o gjellë ura më nëvzur, tema ma dhe skim, bre nga ma ma dhe njët tonë është devimi, gali ma të ma dhe skim, a do të jemi të uvzuar, abo do të jemi të Allah nëru devijuar. A do të arim që ta përfundojmë mision një jetës tonë sukses shumë, e të themi si kur sa i sahabia që ka thonë fustë të varab bilkabe, pë shtova ja dola pa shazotin apo. E nëse Allah xhelleualla që në fund themi po gët pshthova vallaja. Por dërëso furimoj, e dërëso i më gjallë është herët më thon kët fjalë këta. Mirë, por para se, bepe, këtë gëzim, për men, se të them kët fjalë ka sebepe. Që nëse i ndërmarrim me ljen Allah xhelleualla, na gëzon Allahu me kët gëzim të madh. Nëse Allah xhelleualla përmend se aty në të cilet janë mundua, kanë marrë se bepe, tja dalën, jo s'jelë allahu dhe përgzime allahu, duke që ndunja. Inë në ledhine kalu, Rabbu në Allah, thumë s'tëkamu, dhe të nëzëllu alihim u mëlejke. Allahu thot, ata që kanë thonë zotin, është allahu, pas taj kanë ajtë një stikame, që i shdojtë, të manë, një stikame kanë ajtë, e kanë mbrojt këtë pretendim të tyre, kanë ajtë përqënduvar s'ta belë, Të të nëzë zëlu aleyhimul mëlejke. Allah ju zëbëhet melek. Ezbit e melekve, të vitë melekve, djetarët e në komentuar format në ndryshme, mirë po e, që ka të bëjmë me këtë hyrëja është, se endë dhe pa jo dalë shpirti mirë, ja mundësënë Allah gjëllehuale që të ashojnë epilogun përfundimtar të angërgjimit e tyre me përgjzimet të mëla ndësikë është Allah në ka gëzumë me këtë agjerim me këtë mundësi që të vimë gjemi e të përmendim në gëzumë të Allah me këtë përgjith malë se ja kemi dalë në shë Allah e nga faktore që në ndihmojnë nëse ne e meditojmë Koranin njëri dënë me e gjithë këtë temë Koranin, nuk e lezu Koranin du me ditë që ishë më e dalë do në duhet ka erat me lezu Koranin për me gjithë zidhje jo që me bohatme Jo ndo ledzime specifike që i kam bërë djetarët, i kam thonë, dhe banë ledzimi me gjithë zidhjevë. Ti e ki një problem, këtu e problemi. Edhe këtu e ki zidhënë, ta është i elibë Kë zidhënë. Këtë zidhën nuk është bashkë e letë, ka e do nështë ta me ditë komentinë me vetë djetarë, për kërë është e letëtë. Mi aftën në sajit e me ledzu, ta e pa lau zidhënë. Përëndaj, unë du mi përmën të shkurët pikave, sa të, të me lene Allah gjelevala në ndihmojnë që gjithë mund tja dim ka tja mojnë. Gjithë mund të ja dim ka duhet me shku. Gjithë mund të kemi njësi madse stabile, që në base saj ne realisht mund të shikëm se ashtë ecja e balansuar, ashtë ecja në mesatara apo nështë kanu i kapak me e këthyj të monin djata po majtë për më këthyj në rrugun e duvarat dhe gjithë kjo duket u kthyn Kur'an me fjalët e Allahut xhalla xhala luhu nga faktorët kryesorë të dërruar Lëzë dhe Musa që na ndihmuën me lenë Allahu xhalla xhala luhu në atë hyrje që përmangasht pikëristaja që e synojmë edhe përpjekimit të arrimit për, për mesazherimet la'alakum tatakun aiçi thotë çfarë dobësmuria po mësë pako është dhe vëtshëmëri. Takvaja mësë pako është dhe vëtshëmëri. Pre aty fillon kuptimi i takvallëko të për. Pre aty fillon, po nuk për fundan të jepë. Takva ka shumë kuptime. Irë për qkahtë dhe Allah gjallëvala. Intet të kullahë je gjaallëkum furqana. Kjo është, hë gjëllarë të din, gjumle shartije. Këso i thëjnë, fjali e marveshesë. Kontratë, shartë Allahu pëllot, adënë i marveshje Ndortë kujnë është të zimi juaj Ndortë kujnë është Mëndësia me lërgu mi e gëllën Kushtë hekë mi e gëllën Ndortë kujnë është qartësimi Ndortë Allah, mirë Adënë mi e u hekë përdet Adënë mi e gëllën Marveshje, shiko ka ardhë gjumë Ka fjali, kushtë Kushtë zorabhë Me kushtë Intet të kullat Nëse ju kini takva, jegjallekum furkanë, Allah u jepë furkanë. Furkanë qëka është? Me, pe me dit kura, dit e dalut miren për të kjeqës. Me ditë kërë, ditë e kërë natë, mësë më të pështilë. Me ditë kërë është djathë e kërë majtë, me ditë të senatë. Kërë është takva. Ka ndodhë një fitnë, ka pasu me e të fitnët shumëta, së provat saktura. E kanare kam pythë, një fitnë e madhe ka ndodh e ka qenë i djetar Talik ibn Habib, kënë djetar i njërë, i devat shumë, i, i ka në thonë, që është mërujë për kësë i fetënë, se ka qenë përselimi madhë, kërë shë ka mirë, kërë shë ka kjaqë, ka ndonë i ka përselimi do në një farëmuje, e i ka thonë, që është me ditë na, këhmi amajtë, ka thonë, i të kuva bë të kuva, ka thonë, mëbrojni për kësë i fetënë me të kuva, Alanurin minë Allah Të rgju thëvab Allah Va në të qëtëni be maasila Alanurin minë Allah Të khafoj i kab Allah Qëkja është prej e këtë jetës Qëkja është odhav Ka thonë, ta këfallë kë është Të punash për t'ju nënshtru Allahot Më njerë me punu Për shfarë Për me qitë i nënshtruar Allahot Për hatër të kërkujtë Alanurin minë Allah në dritë, në nur, që ka në nuri, shpalja, ti përmbash, shpaljes, të rëgju, thëvabë Allah, duke shpesu me këtë, gjithmonë shpëlimin e Allah. Të argorën nga mëkatët, në dritën pëjzotit, nga se Allah me dritën e ti, ti ka kazut këshijat, duke pas frikë dënimin e Allah, qështu ka thonë bënë e jurunë Allah, vej, së provatë. Ma di Allah gjallë leuala, në të, të, të kondërëtën, thëtë, inë në Allah e laje, hedil kaume el fasikin. Fesko qëka është? Fesko është më katimi. Ashtë në i vendosë vetës, do në pengesë a mes temes Allahot. E Allahot thëtë, ata që më katojnë, largohen nga rrugat të kolokët, nuk ju zënë Allahot dhe qënë. Në nuk jo mund sënë fërkanin. Sa më te për më katim, më te për mjegullim. E sa më te për nështrim, Kjo kushti e jetë të fërë, nësa ma te tashti, përshambull, nëse e duke vëlltu në makinën tonë, edhe ka fillur më ratë tere, edhe një migullë e vogullë, dhe kushtimisht për thëmë, sa, sa herë e bënd një veprim të saktuar në kerë, shtohet migullë. Përshambës herë, të preksh një tiska, shtohet migullë për jashtë, e preksh, shtohet migullë për jashtë. Dersa keni pull tjetër sartë prej këta hjek fmigulla e prej këk migulla ti për me ec mirë në u thur mirë çillon pjesë e bën atë çkaçi atë ti e thuhet Allahu xhën leula mos jam i ngullovetës po çfarsoja e jam i ngullon me lëshime jam jam i ngullon me mëkatime pra nëse njëkohë kot para syr para çdo shikim thosh migullbot ulë shikimin çdo dgjem që zban jam i ngullet tani vetës Shratan e i të mëshku, nuk dhe gjenë gjithë s'ka, nuk banë gjithë s'ka, e kështë në barat. Adaj, kjo është, e gjallë e këmë forkanë. Allah u japë forkanë. E dytë atë në rrë, dhe dhe motra, që në ndihman, dhe është faktur i rëndësishëm i dalimit me zgjërave, kuptimit, lërgjimit të mjegullave, është, lërgjolë nga gëni e shtra. Sot është për hapë rana me të madhë atë. Zot naru diher jet po kor djëh raina ata. Po të ke ç'është. Domthonë është bue tradit, është bue, është bue, domethënë a, a, a, a, a pjesë përbërëse e jetës. Gënia mëto. Pas nizart më pas, po da zern më pas, po fuas ç'aq është mlesu apo. Domthonë në raport me zvetin shit blerje, shkurje, ndarje kështu më radh. Barsallaja lor thotë Uh, ان الله لا يهدي من هو مصرف كذاب ران تص الله سوزن سبحان الله لازم ران تص الله سوزن كاظون بيغامبري اي كاظون ابو ذر بيغامبري تصهم اي يزن المؤمن كاظون بيغامبر ابو ذر يزن المؤمن ان دو بثيمتاري ميران زنا كون نام ندوت كت كتشيا كتيم pis loqet ka dhën e je srikul mu'min andodh me simtari muhabite me marqe si takojn ka dhën po ka dhën e je gdhi bul mu'min arren kon la sëren sëren a është të keqa që pe ka pegamë në konek kjo, kjo banë pakija mendo thma kjo zba pakija së të keqa pëndaj gjithë gënjjeshtëm gjithë ma shtrim e me gullanë e sopen gjithë dhe vërtit e çarçan. Abdülqadir Jeylani komi dietarëve të njëjë edhe ka qenë domthon ë i devotsum. Sepse pastaj aty në Tje kanë shënuar tarika, tarika e caktuar. Mirpo ai njëri ka qenë njëri domthon i devotsum, njëri i dishum. Ulematë mëdhatë e hershën kanë argumentuar shpesh me fjalët e tij. Ai kur ka qenë i vogël, është nisë me shkuan në Bagdad me morëm se. E nëna E ka përgatitur me çka ka mujt. Na shkuan me, shku me Amarël, të më nis tari me bua. E kërvon birë jam nona zin me mësushëm. Tipa shkon me mësut, ti hoq po buresh. Unë zsdim me mësua po. Më kërvon nona nisi sa pata thot, kur mos rrai, fton zot jaton. E ka ditë te jaton. Rrugës do ka shku, ju kanë dal çuba te udhës atë. Edhe ai funiri. Comme plastique pour la caravane a venir qu'en seulement edhe kanë thonë këti sa so parë i kiti a i vogële, ka më më thonë ka pas po dhe 12 vjetë ka më thonë, s'kam, i këshim besu ajo mosh është nërmas më pas parë dhe të qëtë qëtë i kom i ka qitë parë ta edhe i në qëtita ta të mujtë më thonë i ka po për shtypja ati kërësurë ta i ka në pësës rajta Po po nuk e gënje, kamuaj me gënje, krembezu, pse i dha para ato. Sot, no anam kanishni punë të madhe. Me kërkuel për Zotin apo. E më ka thon, biria, mos rrai se kjo udh s'do rranen apo. Kjo udh nuk do rranen apo. Po çfarë, ma mirë para tafton se më frikëshë malita. Po subhanallahu, ai i mëdhi ka thon, ky njeriu e malit nën në, në, në, në, në peshkil, e unë e mërit në Allah vetë për peshkil, e penduat e krijt ajo mafija. Buen dhevat shumë apëton e këthejnë të ka lojgjën dhevojnë apëton. Shënë kërë jepa lobereqet. I sinqertë për dajtë të në vëzën rëjnë është keqa, të keqën. është e shëbdua. Në qëfar të mënyrë apëton? Besimtare dhe besimtare nuk rëjnë apëton. Gjërështën nga faktore të këto faktore keqën të të një material për me i të shqellu më atë të e, për, për, si kshime, për, për, pë Në Ska këmë thonë, së këmë thonë, jamë, së jamë, thonë, së thonë, ullo, ullo, në dy gujtë, ti jenë zanë së i vazhdu shumë në bankën e shëriatës të atë. Gjithë mua. Thotë Allahu të, të, të. Thot Allah, të barë, këtë ala, këdhalik e jetë bërë Allahu ala kulli kalbi mutëkebbirin gjëbbarë. Kështu Allahu a zuherë, këtësitë vërtetën, e thotë qëka të tipën e kazënë, thotë Allahu jetë bërë, javullohë simë zamërën i cilës që abon ka bull zemra me mor hakon kuj, të për gjithë doku i të pëtëm. Subhanallah. Tehë për më Tepëm ka të zemru. Dhe i dje që shtot, dhe i sët që shtot, që ka kukole apëtëm? Të, të në vëzër, imam të mdhaj, imam e Bu Hanife, Rahimullah, ndërës gjematit apëm, kur ka fol i imam e Bu Hanife, adhe ja, një që ka të me thonë? Adhe një ku shukon imam e Bu Hanife, Rahimullah, të? njëri i cili, do me thonë, njëri i cili, e ka falë namazë në sabat më abdësjatës i sëptëm. E ku këtani këti badet, qëfar i badet i ka pasë? Këta e njështë mlaj, pësa kujtu që ështëto bashkë tjeshtë, Allah ja ka vo fiku në ti, tjetë 1210 i pa tjetërësu më allatë. Ka bashkë që është tjeshtë këpunëve. Ku shëri qëfar së në kjerit i ka pasë, a so di në sot djetari u konë, sot fiku u konë. Pas kam bjetu shumë shkollat fiku të atë. Kam bjetu shkollat e ti. Sikur se disa shkullat tira të ulemave të fiku që kanë bje të uafë. E që është kanë bje të u, fiku i ti. Kjo bashkë është të tihër, ka pazi shkabë, ka pazi shkabë, edhe njerës të kanë shkru me lapsë, pa një vjo po fletë, që ka thonë? Ka thonë, jekë të bu në anni leumë, ma asha energjanën vedenë. Kanë shkru në shkuneve, që dhe ka i gu më në nga të vitë, se bua kja njesën e fshionë i këtë arpunë afë. Jo kuptojm tendoshime për shkak të presioneve të laiknisë, Allah na ruaj. O po shkak këtë evoluim intelektual diakunponi hadith, sa dhe mësua një të mësuani tjetër, i na mësim vazhdimisht. E Bombareku ka thënë duke vdek 7 dekos nukon. Ka ardhur njëri ka thonë Imam Ebshir, përqezoj me ni hadith se ka thonë pejgamberi sa selam, ja ka thonë një hadith pas muje, i Bombareku 200 mijë hadithe i ka ditë apo? 200 mijë hadithe i ka ditë. Ama çit hadise gjwania vetë. E kanë dhënë dëftë në sh në shtrat po, e, qeta, e imam, her, ka poshtë kanë, "E ait barakallahu fik." A kanë edhe një herë Allah të dorë barë çata fik. Kanë imam, doç prit po ata të Allah se kanë kthej edhe një herë kanë se në shtat për çit gazap në çit mëm pse po shkruaj hadith, Allahum çën xhennat atë. Ëh i hapur. Modest, gjithmonë mëso, gjithmonë shkon ders, gjithmonë 100 herë i tim goja. Nuk diën çun her ti apo Allah barë çat. Nuk djetë cilë hadith të bën hajtë, nuk djetë allah, për, nuk djetë. Të nërëzër, kanebi ju, kanebi. Djetar i madhë, shumë djetar i madhë, nga transmitusit më të njohër të muatët si Imam Malikut. Imam Malikut o në libën muatët, e atë libër të kërë shumë doshme përcijët, sa e në internet nuk u vendosë atëhera. Kanebi është nga, nga djetarët kryesur që i kanë përcijën muatët të Imam Malikut, mirë hadithë. Para se më djetarë u konë kriminellë, kriminellë u konë. Kërë ka ardhë shurë në Hajjajjë në Medina, u konë i Bagdadi, në Kufës, ka ardhë në shku njërë të mastina, njërë i hadithit të ardhë, edhe ka un, kush soni, kriminal, allah, kërë, kushë o kërë i farinësoni, kriminellë allah, këtu kanë të tonë. Kërë përmënë emni ka në bjot t'jë ndridhë halë kopëtë, edhe ka kapë, Militarën e Deves Shobas ka kaonë. Qa e e kaonë të e? Kriminal? Kaonë... Barës, jadith. Alla. Për para, o konë ndirë me të kallëtë të kush një hadith. Alla. Se e konë pjesë e zingjiri. Me hindë zingjiri të ashtë me të kondërë i madhë. O konë, konë pasunit me madhë dhe konë me kondë zingjiri. E kërë ka kuptu që ka interesat me hindë zingjiri të hadith. Kaonë një hadith më më më ka të zohë. Që ish me e ka të zohë ati? Ku bot ka shmetus, në sened? Allah. Po atë që thuj ju, ka thonë, ja ka pu mesenet, shto këpikti, këpikti, këpikti, ka thonë pejgamberi sasërem i dhalem të stëhjithes në mashit, më stakë të marë, po që ka dush, i ka pla zvajja pëtë. Anë Subhanallah, u shkut e shvija, u la, edhe i ka fall dyreqat, ka thonë, nona u birë jemë qatë gjëta, ke lujtë e një senë, këmë u fala, Allah. ka shkut e ima maliku, pastaj u botë talebe, E edhe botë të njëzme me aditëm. Parullu, ne aditë nuk djetë. Nuk djetë se ta godet zemrën, ta përmërsa një jetën, ta ndryshën orientimin komplet. Vej se regohë, modest ka shihakot, ka thunë Allahu, ule kokën, nga e mirë, nga e mirë. Si kërë thati për Mesudit, kuda që njëni në Koran, ja e ju e ledin e a mënu, ojoj që këni besuar, kadal pak ma kadal, vesht pak më ndryshe, zemrën pak më ndryshe, se Allahu pojët rratë, nuk ka thirja ndry La te gjalu duaj rresulli, ke duaj i ba'di kum li ba'di, në surën nur, që kjo drita, Allah o thëtë, mos të bëni ku të dritë pejgamberi si kur tiri me zveti jo, jaja, o ja, është tiri e pasachme, tiri e veçanët, o në koku, në lezemën, që është o është ato, kjo tje e furkanët, për aso që tje e furkanët të ndërur dhe dhe motë është edhe sabër me pasë, sabëri, ngutia për plasë, sabër dhe bindje, Allah u gjallewa e thot, u gjallna minum e imeten, i hëdune bi emrina, lemma sabaru, u kanu bi ajatina ju pinun. Një kështu ata i bëm, shambull, priatar, me udhëzimin ton, pasi që ata ishin të duru shumë, dhe ishin të bindur, nësue nëseqda. Allah i ka bëm priatar, a që i prind, begin e pasë qartë, hesapin, abdun. ata që i bënë Allah u priatar, ata të me pasë masë qartë, pëndaj, Që që i ka bërë Allah? Me sabër. Me sabër në mësim, me sabër në një badet, me sabër në largim nga... Në sabër, në sabër. Sëtë me dojmë i mërë dhe punë shpejtë, dhe me mërë punë mu. Kanala, janë dhe procese, të pati të rësushme, janë dhe regula, Zotin ka vendos, jo na. A mënet, për shambull, prindi, prindi, fmine pare ka dhe në e posaçme kur hynën e parë buresh baba. Henë dytë, në tretë, çdo herë është e posaçme ata. Henë katërt, ka dinë veçan se s'na ka të posaçme ata. E tash nga çejfi thotë në nën muja e cepet nën në muja, bën për me sku të mirë, bën për një nën ditë se s'pon pritit ata. Bën për, për nën ditë, po se merr të mi ata. Apo s'bëhet Allah. Ka bëu Allah rregull, ligj. Tompëm të caktuar, duhet të pritë regullë, ditë pjekët, gjithë shkafi ka një kodë sa këtu më përë. Po edhe ngritja, formimi. Dhe në sabër. Sofjanë thon, vjet, vjet, e Theuri ka thonë, nëzëzët vjetë, nëzëzët vjetë, veç shpirë t'je e me dinë që akumë hjekë, mu që natër mu falatë. Në qëhatë kumë mëlla. E tani, tani e më kënaqë, se tani e kumë bëni stabilitetë. Na projmë një dyjara së po bëjkë e këhona. Lufta Allah, luftatë të pragë e Walledhin e gjahe dufina, lehne hdienu më subëllena. Allahu të ta ta që jepin zërë marë të na, e munon, e përpjekën, e shagitin, e lodhen. Ndaka këna mjë pru të na, lehne hdienu më, gjithësja. Përpjene ku lodhë, e sabër duhet të da. Ama përjetimet, ndryshimet, nuk vime njëra të da. A në kjo është e që ta qërësën, bënë furkanët. Për asaj që ta mundësën, të dërru dhe zërë është edhe. Adhurim një delonë për i si jetëm, adhurim një badetet. Qekane, si ka zbrit Koran e ota? Ajetet e para i krej, ajetet e dyta. Ja i hëll mu zemmil, ote që je pështjelë. Subhanallah të në rëzër, se nuk përduhme e së gjatë të fundje. Uh, subhanallah, kër njëri me ditanë qushka shpalja, nuk mund është bashkë me e lidhë, pëse qështë tukar dhe. Përshemë, shpallë, a është në derim, a është munim. Allahu, kër e ka mëmën e pegamber, a e ka nërrua, a ka denu. E ka, ka nërrua, po më më më nërru, me shku me, me të meru me Gjibrilin aty, apre, me shpërngu, e kre, a thënë, të në nëthës ju shku, asë shpi, ja i në zemë mil, o ati që i pështil, që, Që këtë tjep këmë kuftu kështafën? Qëtë tjep këmë kuftu alë? A është Rahmet që këjë? Këjarë kur dikom për, di për gëthët, ma Rahmet. Për, që kjo Rahmet i Allah? Në karaminin e përgëdhel dikën. Mi a borë rafsh dikujt. E Rahmet. Qësë rahmet. rahmet? Lebes e gjuna në luna. Dhën. E Rahmet. E hupë mësimin, e hupë i patetit, e hupë në modë. Qësë Rahmet këja? Rahmet, rahmet më dhënë jetë s'ka. Që kjo Rah Gase, më voreh me ty. A shiko Allah qon. Mi ka thoshë kjo pun. Që s'ka rënë pasë pe gjorsëm. O Hadija, ka shmu ditë të pushimit mopa po gat. Mopa gat pushim skopor këtë njëra. Ka ditë të lutjes apo. Tash ka ditë amunimit apo. Kumil leila illa qalila. Çu natën falu fort falu. Pse? Inasenul ki aleke qawlan thqila. Kjo fjalë e madhe zbaht poshtë ku i ushtrojmë notën atë. E kjo ata që duhen me bodë do të më ushtrojnë me ngajë të stabon apo. E po ti ti ke na metaloni bar apo do të më shoh kont me majt. Apo e ushtru, kur ushtron kont me majt për më mujt me ngajë ditën do të më drejnin natën. Trënimin natës. Andaj ibadeti, dhikri për mendi Allahu azhajal. Agjrimimi tash, leximi Kur'anit sa më tepër ibadet më atë e për qërësim, të qire Allah Gjellewale atë. Dhe, pika radhës, është, nga to që ta mënsan me i qelë, me pasë furkan, është, më ullidhë për haqëllarët, për djetarët. Të se të Allah Gjellewale i ka ndërruar, i ka dëshmuar në mes në njerëzve, në djetarët ta ndryshëm, dhe, më kapë mirë. Jo me hy në avanturat e gjykimeve, e dalimeve e kështumerat. Nga se nuk kemi kompetencët këta mundësia. Të ndërlëzër, Ibn Asakiri e kashku një libër e din e gjellartë, një 40 pjesët, 50 e të kohë, bërshë një përbotime, të eri khu dimesh, këpëtën, historie dhamaskut, qësë kanë të apëtën, qësë kanë të apëtën, libër, encyklopedija, përë, apëtën. E këtë ka thonë një fjallë. Shikoni njërë me këtë përvojë ka shëtë madhë. Këtë përvojë ka shëtë madhë. Thotë pej përvojëve të mija. Pse e përmana këtë liber? Shëmë të volë për njërë që su dalë për të mahollë të zveta. Këj njërë i farti të dalë të, farti ledzuhë shumë. E ka ditë hisurinë njërzimit mirë. Thotë pej përvojëve të mija është se kësh ka prek në ulema u dekë. Nga se lëhumu mish i ulemav është t'jelëmum, apë nësit për e kështë të desa, e më njerë i kështu për desë zemr, aftën. ata që i kanë folë për haqëllarë, për djetarë, ishe që kanë fillu bagi mëralë në intenzetit i badetit, e të përkështimit e kështë mëralë, që i ka e për allahë bërreqat. Për ndaj, lotë të për haqëllarët, nga që, ka, qëta, më ndaj, nga se, ka thoni mën Mahmadi Rahimullah, shikoni ullini, Imam Muhamedit, nikush ku ni Imam Muhamedit. Edhem, sa qarku ku ni so, Imam Muhamedit rahimullah. Ka thon Imam Muhamedit rahim rahimullah. Me dit un, cilndo Allahu ma pran. Ke sa me lut Allahu ma uzu udhhesim ton. Kom sa, qon sa uzot, mir, na theton mir i kena pun ata. Të vaznë soxhallatën mir. Jan si duot, kret keni me kon mir ata. A lutuni për ta notën, lutni për ditën, niftorët e juaj jotë. Që Allah më mësua, më uzooë, më ambur Allah të meta, të ketë kënaqë meta, që mos jetë një emetë caktuar pengesë në shku detaj pastaj afton. Jo më hulumtu të meta. Po çedit blaj atë, e di e di, s'po duam di. Mamir, mamir. Aba. Sa di me te mirahimullah. Atë kur kimi shkuën dersë ulemat me marrën sim, atë rrugës kënë dhon sadaka. Që Allah më umlu të meta të ulemavar ton, për i sadaka. E mos më opona veç mirën që më mor Elbin ata. Veç çajç. Do të them roza, sa njerëz kamor guximë, dëshme. Përzihen, japin komente, flasin, e pse këta dietarë flasin, e pse këta flasin. Ne nuk limohet rahat në në, në gazetet e tyne, në monumentet e tyne që kanë ata. Nuk janë hallin kush posa ata që din çfarë gazete janë ata. Prandaj thuaj Allah ona shtoft, Allah na rujt ata. E ka pyet Hadjajë sejti për një gjerëri në për. Hadjajë e ka marrë me ekzekutu sejti për një gjerëri në për. Dhe më gjërën ka, ka, ka qenë, alimi të benë për. I ka thonë Hadjajë, që ka të mërmene, kush e ka pas në mirë? Më aviju a aliju. Se Hadjajë ju konë me? Më avijun. Apo? E ka dash ma shumë një pretekst më teper për i me hekër, me alijun të ja? Po, sejti ju konë me eqëm, aftonë. Ka thon që a pasë e me ne kursu dhe gjuhët, pjasa i fjallat. Ma mirë. Ma dajt ka kursu jo lapi dhe punve. Si për gjegjes. Si e situata që, vallahi, kur mësë me folti për atem, pëse e një umeti këtë sijeta, pëtën. Kur kursh pëtjes për e diqka, pëse për zi është për lapi? Pëse nga një situat e rahatshme, e fu dve dhe situatat cikleshme, pëse? Së kuptoj? Pëthatë, se idim në nësejmë, Rah Adraktu 70 min ashabin Nbe sallallahu alaihi wasallam. 70 sahabe kom po, i kom, kom taku. 70, do 70 sahabe. Ka thon, do te nei me kon. Ngopet me selle, te ke çe ky vlloftat. E çe ky vlloftat, si lle me selja me xhdis, sa merte kul guzin me fol, ashab te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa Po ma la vesht të thome di shkone, se le asë as, ranë? Ma mërla, Pse më la, pëse ma flet të punë? Pëse përzish? A e të në lezër dhe pas rejë, gërë dhe ranë, me ditë. Me ditë. Kër ka kush fletë, duhet me ditë. Për të punë, ka kush miretë. Ata që duhet me marë nëse nuk mirem, mes më nëse duhet shtashtimu që u marë me ma të punë. Andaj, rëjnjë nga të dërseve nga kategoria e lartë e mabve lutuni ja qir Allahu xhallahu tawaffafa sa më tepër flasum për këtë kategori më tepër më ngullu ato kë nuk është për bot pa më botë pa mëkatet pa gabimin ju jo, vallahu po kjo është për rujt qase Allah për këtë e kapu, ka bukur rregullë më rujt më rujt në fjalë pozicionin më runi vojin qase hu pastaj autoriteti hu ndikimi edhe fundit të ndozur që كل مكاتم اشته دعاء ما بو دعاء شو بالات ازين شو ما بو دعاء بيغنبري صلى الله عليه وسلم قرش سناتهم فالم مشكا قبل ناموس نوتس الله رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني Lime khtulli fefihim nel haqki bi idhnik, inneke tehdi me nteshau ila s'rathin mështëqim. Shkoj këtë doa që ka për rëzëm, thush, këj është mi dis fitneve. Këj i din s'ta ka qa t'u bo, ndaj ka qëfarët Allah në lutë, në uzu Allah gjellarë. Parëmërën e, shkoj, Allah më rëbë e Gjebrail. Këtu në këtë tërtnikarë Gjebrail, se dy sotënë Gjibril e kamënë, se i dhe Gjibril e dhe Gjebrail e kamënë, të dy jetëmë. Ka ndërënjë me Gjibril edhe ka ndërënjë me Gjebrail. Kjo është të ditë i Gjebrail. Allah me robë e Gjebrail. O zoti jam, zoti i Gjebrailit. Shpalli sotë, o Mikail o Israfil. Pse i ka përzi qëta të, të melek? Nga se këta, këta të tretë kanë të bujnë me, me furnizim. Njoni furnizon me Dije, Gjebraili. Mikael i furnizan, nuk ushqem e Israfili, me jeti, furnizurit, për petërin gjallë nga përër. Ate në qysh këta i kje po me furnizu, edhe mu furnizan, nuk uzzem ato. E i dini, uzzem ato. Kur me më zuhe? Lime këtu li fefihimin el haqq i bi idhnik. Se njerëzit rrëzëvërtezes kanë shumë opcione, shumë verzione. Uzzem më ato që ti i knasht ato, nga që ti uzzem ato që danë në rrugën e drejta. Namazin natës e ka fëllu me kët doa p U mësëllëm e ka thonë, duaja më shpesh që ka qenë, jamu qallib alë qëllubë, të bëjt qallib alë dhinik. Ate që i rëtullan zë amërë të njerëzëve. Kulle jëgmin huë fi shenë. Allahusërë rëhmanë, gjdo ditë Allahun ndërë në gjendje. Gdo ditë! Sikër që ka honë i më një abasi. E smunë të shnoshin, e shnosh të smutin. E ngrit tëlltin, e ullë të ngriturin apo e pasuron të varfrën e varfrën të pasën çdo ditë Allah ndër kulejum Allah çdo ditë është i sheh ngjëndë caktuat në gjenda pandaj pegam se kur thon kuratë e ndryshimet dha çka ndodh njëri qytetar sabah musliman na fol savon xhami tani kur vien kur atë çaka kur namaz dha kush fuqon po fola po tiao folesa vonë çika të shpejt Allah na ndihmo pandaj dua Me luhtë Allah në Gjelle Gjelalju. Oh. Një bidjetare ka thonë, e kam për qysh me luhtë Allah në përruzim, kam qysh e këshe luhtë me ku midës deti të u zhujt. Ah. A, qysh këshe e me pa një e një atje? Qysh e bërti të o, oh, a kështonë, a keni mundësi marrë ah. <të> me më pështu? A thush e ta? Farët bërte tëtë. Farët i jam me durë, e me komë, e me qëkat ki, e qoshë. Që është duhet? Me të pata? Oh. Që kanë ndurë në sësninë ata? Që kanë ndurë? Dështë. Po, dhe me të një ata ishe dikë. Apo, me ka të rila, dikë e mund të përë. Amë ati i ben së bëj, i petë me pështu atë. A në këtë detin e trazuar të fitnëve të shumë ta, të dënjoja. Qyru zërë në tonë e latë të zëgjelë. O, Zatë, kapë më dorën se shkoha pashtë. Qyru e qërë bëni doa? Qyru e kërë bëni përdozim e qurbani kur i smuaj kur bën dua e qorekini gazav që ç'i bën dua e qoreki thimi smuaj ç'i kjo kso Allah që na shë por shembon e qoreki porozim as duaja më sa më e lehtë e mundshme jo o jam por kur bëj dua porozim ç'e lom tëozu le të ti domthon ai ai ai ai ai maksimumi për kushtimet i përgjlimit i, i ndëstrimit i kërkesës që Allahu të të rregjësh se o Zoti i madh Gajle matë madhe, se që të unë nësëka madhe. Dëshmëri Allah se gajle jo të me madhe ashtë, që është mja bote i në skejtë me shkurën, në tonë pështuva përshë a Zotë. Dhe të shërë Allah në zemrën, aki që të gajle, në tonë, nëse Allah shërë këtë gajle në zemrën tonë, të shprejur në luci të tua, bëllohit më në tonë, bëllohit më në tonë. Se përboj be, nëse qës Në robi Allahut, zjak do të më shputëq zoti. Edhe lutet e melon Allahu që Allah t'i bësojë nën tokë sa vogël që punkor. Ma ndai veç ti a vezar. Por kushtohu edhe Allahu xhalla wala të ka për dorë çka ka, ka tjer. Mirë po, në këto të tjerë. Mirpo këtu trozida, këtu probleme. Fati ibn Qayyim rahimullah i përmend një disa faktor që janë errna që çies në pe pe pe otomane avd. Kërbotë kja, kërbotë kja, nefësje, dunjoja, kja, ki përmëndo sa në bënkajmi e tjo tem veti, është në tjetër një sholla. Thatë, lajum siku l'imane fi kalbi l'insani illa, me njum siku sëmavati valarda në të zula. Eman imanin zamër veçaj që eman qirë në tukër, nësë më më më më më më më më më më veçaj. Shqupja ka lidhë, mad në imanin zamër me mad në qirët e tukës. Fartë fry njera ka nj A la lut Allahun që më ta çarpsu Allahu më mësua Allahu që ne vana. Nuk riçordim, nuk dim kan me vet për një punë. Qu notën falu. Ja, o Rabb më sa, o Zotë kush më shku. Kan me vet, një çit mos pajtim që kan dolë, cilla është e vërteta. Notë Allahun Xhala Wala. Me ibadat të çarsoj me këto punë, jo me Facebook. As me fitera. Njërt hakun më kuptu kush më kanë është të më marrësh me dy statusa në Facebook. Jo, o dhani, dini se kokë është. Dini kë komë këto Kurani më shtojë këto. Këra në thotë me takvallëk, me ibadet, me përkushtim, me doa, me lergu për ramës, e mashtrimit, e tira tëre që i sire e ka dhe me të anel. Allah në mundësof që të ashojmë të vërtetën si duhet dhe të pashojmë të e të ashojmë të për vërtetën si duhet dhe të të lërgu me pesajë. Allah në mundësof të uzuar dhe uzuar për të tjeret, në dharës të doa stabilitet, edhe në mundësof që nga dunja e dalim faqebard, edhe dita i jonë më mirë, Zotë është për më lefë, fërmiret për më mëndjen, Zotë është rrujt, kohë gjinderuar, fërmiret në shumë, e Allah në më sot të akumë përsi në takimet e harit, insha Allah, Zotë është për më lefë.